els internautats de l'estat espanyol paguen molt més del compte per connectar-se a la xarxa. Una investigació de la Comissió Europea ha revelat que la velocitat real de la banda ampla no es correspon amb la que les operadores anuncien i fan pagar els usuaris. Era un secret de domini públic, però ara Brussel·les hi posa dades comparables i fiables després d'haver analitzat les connexions de més de 9.000 europeus en hora punta, entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit. A l'estat espanyol, els internautes amb ADSL només poden disposar del 66,7% de la velocitat de connexió que han contractat, és a dir, que estan pagant un 33,3% extra. Però francesos i britànics encara pateixen un engany pitjor i només reben el 40,4% i el 44,7% de la velocitat de descàrrega acordada per la seva operadora. Els consumidors necessiten més informació per poder prendre decisions amb coneixement de causa i per això continuarem investigant. Avisa la comissària europea de Telecomunicacions. L'holandesa Niki Croes Brussel·les continuarà investigant fins a final del 2014 i busca voluntaris. Les connexions per cable i fibra òptica són més fiables. Tot i això, les operadores també inflen els preus i, a l'Estat, la velocitat real es queda a un 96,5% i en el 87,8% respectivament, del que el client ha contractat i està pagant. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM és tot un poble. que us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 Avui hem de dir que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma ens ha fet arribar un comunicat sobre les casernes. A continuació, us oferim el comunicat de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma i de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord, Tramuntana, ens han fet arribar. Molt bé, doncs aquest eh, comunicat comença amb un titular que es diu Casernes 7 anys de retards. El dia 1 de juny de 2013 va fer 7 anys de l'aprovació definitiva del pla de planejament a les casernes. Un altre any considerem una vergonya que no s'hagin ni començat a construir els mil habitatges protegits, pendents i els pocs que s'han fet encara tinguin problemes importants per resoldre. També que només hagin acabat dos dels equipaments previstos de la dotzena que hi ha d'anar. En el cas de l'equipament sanitari, el CAP de casernes, que rere retard retar, retar, encara no està en marxa, servirà per repartir en el territori els serveis que ja hi ha al de Meridiana, però per no ampliar el servei ambulatori, ni més metges de capçalera, ni més pediatres, ni més eh, especialistes. A més, les urgències, que és l'únic servei en marxa, ja està donant mostres de saturació. Els equipaments previstos i pendents són Escola Obrasol, Residència per gent gran, Puli Esportiu, Centre Cívic, Albert per joves. També queden pendents els diferents tipus d'habitatges protegits, la zona verda i equipaments que falta determinar. Segons el propi projecte de planejament de l'Ajuntament, tot plegat s'havia d'estar construït en 4 anys. Cal recordar que alguns dels equipaments havien de donar resposta a necessitats que ja eren urgents, quan es van aprovar fa 7 anys. El que també diu aquest comunicat és que avui tenim un immens solar de 100.000 metres quadrats buits i en molt mal estat, amb algun equipament entremig, una situació que pensem que no es pot acceptar. Per això exigim al propietari el Consorci de la Zona Franca que arrangi el solar i a l'Ajuntament i a la Generalitat l'inici de les obres immediatament dels habitatges protegits i dels equipaments pendents prioritzen l'escola Bressol i la residència de gent gran. No més retards a les casernes i aquest comunicat ens arriba signat per l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma i l'Associació de Veïns Sant Andreu Nord Tramuntana. Molt bé, doncs eh, tenim d'altres informacions també per afegir avui en aquest programa, com és el fet que la Fabra i Coats acull a partir d'avui la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3. La fàbrica de creació Fabra i serà seu a partir d'avui de la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3, que descobreix noves formes d'arquitectura i urbanisme vinculades a les realitats socials actuals, a través de la reflexió i els intercanvis entre professionals i públic assistent. L'eix temàtic d'aquesta edició és el de les utopies a la realitat, centrat en els nous usos de l'espai públic, com l'autogestió, l'apoderament i els processos col·laboratius, l'habitatge en situació de crisi, el coworking, etc, Una exposició i diverses activitats obertes i proposades per, a, per a veïns, entre elles espectacles de dansa, tallers i concerts, conformen la programació d'aquest festival. El col·lectiu internacional MAP13 va ser seleccionat a la categoria Build It amb Briquitopia, una construcció d'estructures abobadades de en el pati exterior de Fabricots, utilitzant el tradicional sistema de la volta paradada amb noves eines digitals d'optimització estructural a través de la geometria.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 El projecte Spanish Dream de l'equip Cadales Verdes proposa una reflexió sobre la crisi i recrea escenes familiars en obres sense rematar. I l'Esto no és un solar, de l'estudi Gravalos de Monte, suggereix crear nous espais contemporanis en els solars abandonats i donar resposta a problemàtiques veïnals. 14 anys després de la primera edició, M3, que acumula 70.000 visitants, ja s'ha posicionat com una plataforma d'oportunitats arquitectòniques i un espai. De reflexió. Entrem ara en plana cultural. La nau Ivanov us presenta Si jo fos el rei d'aquesta illa. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui la representació de Si jo fos el rei d'aquesta illa.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 suficients per reviure el seu dolors, passat també tantes vegades fins a reinventar-lo i potser així ser capaç de sobreviure al present. La durada de l'espectacle Si jo fos el rei de Castilla és de 80 minuts, és en català, i el preu de l'entrada és de 12 euros. Pels amics de la Ivanov té un descompte del 50% més una consumició gratuïta. La venda d'entrada és alta a l'entrada i una hora abans a taquilla. Aquest espectacle Si jo fos el rei de Castilla la podeu gaudir a partir d'avui i fins dissabte en horari de les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Més d'informació cultural, ens apropem ara a les Masies de Sant Andreu perquè es fa avui precisament la presentació d'aquest projecte. Albert Salles, al carrer Gran de Sant Andreu, número 255, presenta avui, les 8 del vespre, el projecte les Masies de Sant Andreu de Palomar. Les Masies de Sant Andreu de Palomar és un inventari de cases de pagès andreuenques i a càrrec de Jordi Petit, Jordi Sánchez, Lourdes Pinyol, Laura Gómez, Ricard Paradís i Pau Viñas. Més informacions, ara parlem d'esports, jocs esportius a la llosa del Bon Pastor. Avui és d'un tindies que, fan, que es fan els jocs esportius a la llosa del Bon Pastor. L'activitat ha estat setmanal i ha estat adreçada a nens i nenes de 7 a 14 anys. Aquesta activitat és organitzada pel Pla de Barris Bonpastó, Baró d'OIB, i ha col·laborat la xarxa jove de Bon Pastor i el complex esportiu municipal. I un últim apunt, el que parlem de la Unió Esportiva Sant Andreu, que va rebre ahir per l'alcalde de Barcelona a l'Ajuntament. L'alcalde de Barcelona, Barcelona, Xavier Trias acompanyat per la tinenta d'alcalde d'Esports Maite Fandos i el regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Ramon Blasi, han rebut una àmplia representació de la Unió Esportiva Sant Andreu al Saló de Cent. L'equip quadribarrat, presidit per Manuel Camino, ha ofert el títol de campions de la Copa Federació ha aconseguit aquesta temporada. El Sant Andreu, a més, ha fet entrega de tres samarretes de l'equip amb els noms de Trias, Fandos i Blasi, una per cadascun.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 Bon dia. Bon dia, bon dia. Ara sí que el sentim. Sí, bé. Doncs sí, eh, ens, ha, ens ha arribat un comunicat que es diu Caserna 7 anys de retards. Què, sí. Què, què voleu expressar amb aquest comunicat? Bé, en primer lloc eh, voldria també eh, dir-vos que en uh -huh. aquest comunicat també eh, i per tant eh, l'hem consensuat amb l'associació també de veïns de Sant andré u nortre eh? Uh -huh. eh? Aviàm, nosaltres amb aquest comunicat el que volem és denunciar denunciar tal, tal qual que fa el dia 1 de juny d'aquest any va fer 7 anys de l'aprovació definitiva del planejament a les casernes. Uh -huh. Fa 7 anys, fa 7 anys uh -huh. que continua això estar aturat. Uh -huh. Està aturat i, bueno, doncs, ha passat un altre any i un altre Uh -huh. i considerem que, que, bueno, que, que ho hem de denunciar, que no podem, no podem estar contínuament així. Uh -huh. És una vergonya que no s'hagin començat a construir. Falten mil habitatges protegits uh -huh. pendents. Uh -huh. Els pocs que s'han fet, a més a més, s'han fet uns problemes, uns problemes importantíssims encara a resoldre. Uh -huh. Uh, després també una altra cosa només s'han acabat dos equipaments dos equipaments previstos de la dotzena que hi havien d'anar uh -huh. vull dir i a més a més en males condicions perquè en quan és el, el cap d'aquest de les casernes uh -huh. uh, doncs a més a més encara no està en marxa està no ho sé, no ho sé està en marxa i hi ha només serveis urgències uh -huh. uh, en fi està tot tot tot maltret. També queden pendents eh, més habitatges protegits. Queda pendent de la zona verda. Uh -huh. eh, bueno, després, a part dels, dels que fa ho a determinar, però bueno, igual. Uh -huh. Segons el, pro, el propi projecte del plantejament de l'Ajuntament, sí. uh -huh. tot havia d'estar construït en quatre anys, en quatre anys. Uh -huh. eh, I escolta'm, és que avui tenim un immens solar uh -huh. de 100.000 metres quadrats, puits, amb mal estat, Enmig, enmig del no res uh -huh. això no es pot acceptar no es pot ac acceptar de cap manera de fet per jo, i per això això exigim, exigim l'Ajuntament i al propietari dels terrenys que és el Consorci de la Zona Franca uh -huh. que arrangin el solar que el deixin com a mínim si, eh, amb condicions uh -huh. l'inici de les obres immediatament dels habitatges protegits i els equipaments pendents amb uh -huh hem de prioritzar l'escola obres la residència de gent gran, bueno, en fi, és això el que denunciem. De fet, l'equipament sanitari del qual estem parlant no fa massa que va ser inaugurat. Sí, però mal, no, no està inaugurat del tot, està a trossos. Sí, que no està, no està a plena funcionalitat. Sí, inaugurat, sí, però està a trossos. Uh -huh. eh? Vull dir, és, és un cas també, aquest equipament sanitari de casernes, que bueno, que porta un retard... I encara no està en marxa ja dit que no en marxa. I només, i en, i només estem uh -huh. veient que aquest cap només serà per repartir el territori uh, de, de, la, de lo que ja hi ha a la meridiana, de uh -huh. l'ambulatori de la meridiana. Sí. Serà, per, per deixar-lo buit, per uh -huh. deixar-lo buit per buidar-lo completament i anar repartint en diferents zones. Tot el uh -huh. que hi ha la, a la meridiana. I llavor ens sobrem d'aquí un any d'aquí dos anys, si no parem compte, amb què tindrem? L'edifici de la Meridiana a l'edifici del Cap de Meridiana. Vuita uh -huh. persones, vuita persones, però l'edifici sencer, uh -huh. segurament, tal com van les coses, i si continuem amb aquesta mateixa Conselleria de Sanitat, a punt perquè alguna empresa privada o alguna mútua privada faci un concurs per instal·lar-se allà. Uh -huh. I això és, és, és una vergonya, ho estan desmantellant tot per privatitzar-ho. Es veu venir. Sí. Uh -huh. uh -huh. Les condicions amb les condicions que estan, que està al cap aquest de casernes, és uh -huh. que ja no donen l'abast. Hi han les urgències, hi han tres persones només per atendre la gent. O sigui que estan saturades les urgències. Estan saturades les urgències, ja. uh -huh. Uh -huh. Doncs uh, li passo a la meva companya Susana. Bon dia, senyor Serra bon dia, Susana Vila, col·laboradora del programa... No sé si han tingut l'ocasió les dues associacions de veïns de posar-se en contacte, per exemple, amb el Consorci de la Zona Franca, que és l'empresa propietària d'aquests terrenys, o amb l'Ajuntament o amb l'Ajuntament del Districte per a veure quina solució els hi donen. Aviam, nosaltres des de sempre, i encara no fa una setmana que ens vàrem reunir, que exigim a l'Ajuntament de Barcelona, el districte, el districte hem parlat a través del districte, que exigeixin ja d'una punyetera vegada els propietaris del terrenys que són el Consorci de la Solana Franca uh -huh. que arrangi el solar que faci com qualsevol altre propietari de qualsevol solar buit de Barcelona de Sant Andreu, de Gràcia d'allà on sigui, que li exigeixin que netegi el solar i que el balli que l'endreci doncs també ho tenen de fer amb el Consorci de la Solana Franca uh -huh. perquè no hi ha dret que, el que estigui d'aquella manera uh -huh. aquí clar hi ha dos problemes paral·lels Primer serien els equipaments que falten i que no s'han construït i, a més, els pocs habitatges de protecció oficial que s'han construït tenen unes mancances bastant importants i sempre sé que no s'estan solucionant correctament. Sí, sí, sí. No, no, és, és la veritat, és la realitat. És una realitat i això ho denunciem. Després el que sí que voldria dir és una altra cosa, que hi ha una sèrie d'equipaments que estan pendents de l'edificació de les vivendes. Perquè, esclar, van a sota, uh -huh, sí. eh? Van a sota, com és l'escola Bressol, uh -huh. eh? Que està pendent, doncs, de què? Esclar, hi ha els habitatges i l'escola Bressol queda a sota. Uh -huh. eh, en fi, equipaments que estan així, d'aquesta manera, l'Albert de Joves, també. Uh -huh. eh? llavors L'agència de gent gran també està pendent. Uh -huh. La veritat és que, 12 equipaments només n'hi ha dos, per tant, queden molts, molts equipaments que són necessaris. Sí, sí. Senyor Serra, no sé si s'han plantejat eh, prendre algun tipus de mesura, alguna manifestació, una reivindicació, Nosaltres, a part d'aquest eh? manifest, no sé si hi ha comunicat... Si sí, sí, nosaltres hem fet aquest comunicat uh -huh. i, i, ens, i, ho diem, i ho diem públicament a la premsa i ho denunciem a la premsa. A més, després uh -huh. de la propaganda que des de l'Ajuntament se'ns diu que faran tants habitatges, que faran tants habitatges, que no sé què, que no sé quant, doncs, veieu, doncs, aquí a ja fa 7 anys que hi ha habitatges, 1.000 habitatges pendents de fer. Uh -huh. Uh -huh. I d'altres equipaments, doncs, bueno, tireu endavant. I nosaltres, de moment, hem fet aquest manifest. Esperem resposta de l'Ajuntament. Si no, pues, ho denunciarem, insistirem i constantment i constantment i constantment i constantment i alguna determinació prendrem uh -huh. perquè no pot ser és que no pot ser és que ens pren el pèl aquest ajuntament fa, fa dos anys uh -huh. quan aquest nou regidor va entrar uh, de regidor a l'ajuntament aquí al, al districte es va passejar un dia que nosaltres estàvem a la plaça Mosèn Clapés celebrant els cinc anys del retras. Es va, va venir allà, ens va saludar sóc el nou regidor es va passejar amb el nostre president en Genís Pasqual per tota la zona de casernes mirant-se peça per peça solar per post-solar, equipament per equipament allà fent un, un, una passejada com vulguem dir aquí o oh, no et preocupis que ho solucionem tot han passat dos anys i no s'ha fet res s'ha desendreçat tot perquè aquell solar que més o menys estava net Estara, que sembla una selva de males herbes de rates de, de, de fang, en fi de tot, i és un perill perquè la mainada pot anar allà dintre i jugals, hi pot caure una pilota i allò és un niu d'infeccions, i no pot ser que allà hi han veïns també que hi viuen mm -hmm. ara el que caldria prioritzar seria l'escola Bressol i la residència de la gent gran sí, és clar és clar que sí però és que aquestes, aquests dos equipaments van a sota de vivendes Eh? Mm. l'agència Gent Gran està pendent sí, està pendent eh, estan pendents també els apartaments per Gent Grans uh -huh. està pendent la zona verda per què uh -huh. no arranjen la zona verda i tenim un trosset ja enjardinat, endreçat uh -huh. eh? en fi el, hi ha el poliesportiu pendent uh -huh. el centre cívic tot, tot hi si el poliesportiu pendent uh -huh. Hi dos equipaments a determinar, que, un és, que no se saben, però bueno, és igual. Però ja ha el centre cívic també està pendent, eh? uh -huh. que al costat del centre cívic hi ha un solar, mirant-ho des del carrer Palomar en direcció eh, a Trinitat, a mà dreta, uh -huh. hi ha un solar amb un equipament pendent, com en el fons també del carrer Santa Coloma, de l'avinguda de Passeig Santa Coloma, també entre el poliesportiu i després hi ha un equipament pendent a determinar, aviam què i doncs a la línia aquesta ja dic de, de, de, hi ha un equip, el, el, equipament sanitari a mitges que està acabat amb un racó, i a l'altre de racó hi ha l'escola acabada, uh -huh. l'escola a Bressol i els habitatges pendents, i al final de tot, tocant amb passejament de Coloma, el poliesportiu també pendent. Uh -huh. I bueno... Doncs esperem que set anys siguin prou, prou anys com perquè la gent que s'ha de fer càrrec d'aquest equipament oh, doncs, és que amb, amb, amb bombo i plataret mm. el projecte es va aprovar l'1 de juny del 2006 mm -hmm. i van dir previst d'estar acabat en 4 anys mm -hmm. en 4 anys i estem passat el, estem a 27 mm -hmm. de juny del 2013 mm -hmm. i encara no s'ha fet res. És una vergonya. Doncs estarem pendents a veure què és el que passa a partir d'ara i si des de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar i de l'associació de veïns i veïnes de Sant Andreu Nord-Tramuntana, doncs es poden volen fer algun acte doncs, per agilitzar no? que, que això vagi més endavant doncs que ens si ho feu arribar perquè sí, nosaltres no ho puguem ho puguem difondre. No us preocupeu que en el moment que prenguem una decisió de manifestants nos o fer quelcom uh -huh. tindreu in, prèvia informació perquè doncs, se sàpiga uh -huh. perquè no podem, no podem permetre uh, això ni l'habitatge és encara de fer i aquí, i aquí no es pot esperar. Doncs, senyor Santiserra, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, moltíssimes gràcies per haver contactat avui amb nosaltres i esperem doncs, que no haguem d'esperar més, més, més temps. Espero pugueu-vos adonar la propera informació de que això tiri endavant i que ha, eh, en fi, que, això ja, que això ja funcioni, que no tinguem de, de telefonar-vos i avisar-vos perquè ens manifestem, sinó bueno. perquè estem contents que totes les previsions s'han executat. Doncs moltíssimes gràcies. Molt bé. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa i atenció perquè, tal i com us informàvem en els nostres titulars, la Fabricó exacui la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3. Aquest, aquest festival es posa precisament en marxa avui i serà el tema del qual en parlarem tot seguit. Fins ara. Sot d'un país que de cert ben antic, que ha passat molt de temps oblidat i opprimit. Sot un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Sot un país que es desfà a poc a poc i entre il·lusions i frustracions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 ni la hipocresia d'aquells que se la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he credut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. Jo sóc d'un país, sóc del món. soc d'un país, sóc del món. Sóc del món Oh país meu que malgrat dividit sappigues de triar de les gents o les virtuts Que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 Doncs vuit anys són molts, molts anys i aquest és a, aquesta és l'edició número 8 del Festival d'Arquitectura M3 que es porta a terme a partir d'avui a la fàbrica de creació Fabraicoats. Aquesta serà la seva seu i volem parlar doncs, amb els responsables d'aquest Festival d'Arquitectura M3. Tenim a l'altra banda del fil de la fònic el seu director, el, el senyor Xavier Planes. Molt bon dia. Oh, bon dia. Doncs avui es posa en marxa aquest festival, oi? Sí, exactament. Uh, finalment ho podem posar en marxa uh -huh. després uh, d'una volta feina, com ja sabeu ens, el districte no sé si ho s'ho comentat, ens ha acollit molt bé uh -huh. uh, hem pogut posar en marxa una nau del recinte del recinte Febrei Quartz uh -huh. uh, on farem l'exposició, ja tenim l'exposició i es quedarà de tot el mes de juliol uh -huh. uh, per una altra banda tenim el... Sí. Tenim l'Institut de Cultura, el, la fàbrica de creació, que ens han acollit per fer els debats, les conferències, eh, els documentals. Uh -huh. i, I també, eh, doncs, eh, després de tindre tot el fit, el feedback que vam tindre amb els amics de la Fabra i Cots, l'associació, uh -huh. eh, que ens van recordar eh, l'espai que, que existia, no? aquesta plaça eh, que queda eh, entre eh, la nau on tenim, diguéssim, l'exposició uh -huh. i l'Institut de Cultura i bueno, la Fàbrica de Grècia, doncs eh, vam, nosaltres vam fer un concurs eh, per, per donar-li una... Un, eh, o sigui, vam fer un concurs per donar eh, obertura eh, a aquesta plaça i dinamitzar-la, no? Uh -huh. I va guanyar el projecte que s'està acabant de repelar, diguéssim. Uh -huh. eh, en aquests moments i que, i que podeu gaudir, doncs, com a mínim, durant el, el mes de juliol. No? Eh, que És un espai que dóna ombra, que és un punt de reunió i que es quedarà obert. Eh, de fet, hem obert una convocatòria a tot Sant Andreu, eh, la resta de la ciutat també, doncs, per associacions, companyies de dans, eh, eh, teatre, músics, eh, perquè poguessin fer, entre cometes, els seus assajos generals. No? Uh -huh. per als veïns de Sant Andreu durant aquest mes de juliol de I manera ja, gratuïta. I ja són vuit anys no, de festival, això vol dir que ja està uh -huh. més que consolidat, no? Sí, exactament són catorze anys el que passa que uh -huh. és la vuitena edició <laughs> perquè abans ho fèiem bienal uh -huh. eh, i doncs des de fa uns poquets anys ho fem manual Però, okay. eh, bueno, perquè ens ho van sol·licitar una mica els nostres participants no? també okay. les necessitats diguéssim eh, van, van forçar una mica la màquina perquè cada okay. any sortíssim eh, com vosaltres en antena no? <laughs> <laughs> <laughs> molt bé i això vol dir que evidentment el públic assistent està més que assegurat no? doncs sí, gràcies a Déu doncs eh tot on s'ha assabentat, eh, sempre tenim fortes visites. Mm -hmm. Aquest any és, eh, potser, eh, geogràficament a la ciutat, doncs, eh, eh, estem més, més allunyats al centre. Mm -hmm. Però, eh, bueno, com, vaig, com van comprovar tots els que hi treballem aquí des de fa un parell de mesos que estem voltant, mm -hmm. doncs, escolta, som 10 minuts per la línia 1 i estàs aquí la mar de bé Uh, un barri estupendo uh -huh. aquí, amb la gent encantadora i acollidora o sigui que, el que em, em senti no sigui Sant Andreu uh -huh. és que, que s'està estupendo perquè els veïns i veïnes que s'acostin a la fàbrica, de la Fabraicoa per gaudir d'aquest festival d'arquitectura que és el que trobaran doncs, eh, trobaran eh, aquesta exposició que és molt interessant el, el, de fet eh, del sentit des de la fundació de M3 eh, sempre ha sigut portar l'arquitectura, a l'urbanisme i la creació en general doncs, eh, però sobretot eh, des del punt de vista de l'arquitectura i l'urbanisme doncs, la, al públic eh, a, a, a, al públic i al general no? o sigui a la gent de, del carrer no? que ja, d'alguna manera perdessin una mica la por aquella de, de l'arquitecte eh, que, que sembla a una mica allunyat i mm -hmm. que, precisament, Emitrius doncs, ha sempre mostrat aquesta cara de, com més uh, oberta, no? Mm -hmm. I que uh, ho demostren els projectes que presenten uh, durant aquests anys uh, que sempre estan pensats uh, amb la societat, no? Doncs et passo una mica companya Susana, que també té algunes preguntes per fer. Sí, hola, bon dia. M'agradaria saber exactament quins canvis serien, ja que aquest festival pretén fer reflexionar sobre l'arquitectura i l'urbanisme per adaptar-se a la societat actual, quins canvis plantegeu vosaltres durant aquesta, aquest festival a l'arquitectura perquè canviïn i s'adocuin, sobretot a una situació que estem vivint de crisi econòmica, canvi de valors... Uh, doncs sí uh, està clar que n'hi ha un canvi de paradigma no? uh, d'alguna manera uh, els projectes uh, aquests uh, icònics doncs uh, bueno, jo crec que potser encara esperant alguns els que encara no, no, no s'han donat adonat de, de com va la cosa però, però és veritat que la gent doncs uh, sobretot el la professió doncs, ha, ha, ha pres nota, no? ha pres nota de, de les necessitats de, de la gent i de que bueno, al final no pots culpabilitzar ningú, no? perquè eh, tots vivíem aquesta alegria eh? uh -huh. eh, que ens van, <ríe> ens van vendre no? I, i és normal que la gent s'animi. No? Uh -huh. Però eh, d'alguna manera doncs, eh, el que volem mostrar també és que n'hi ha molta gent no només a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, sinó a tot el món, eh, professionals que estan treballant amb altres camins de l'arquitectura, eh, que s'estan posicionant com a, mig, com, com a mediators, no? com, com, com un professional que, que fa eh, de mediador entre el, el públic, o sigui, la societat, i les institucions i l'empresa, no?, quan parlem de, parlem de promoció i, i com això cada vegada està interessant més a, a això a les institucions, els governs i a l'empresa perquè al final, doncs, a, a, a, també de, de la, de, de, dels temes negatius com, a, com ara la crisi s'aprèn doncs, molt jo crec que ja comencem, doncs, tots plegats a aprendre, no? Aquí avui, per exemple, doncs, en tenim una conferència a la 5 de l'altre un equip que es diu ArchiCubic, eh, que ens, eh, ens mostrarà la seva experiència. Eh, en aquest cas, el, els últims projectes han sigut a França. Mm. És curiós perquè són d'aquí catalans. Eh, és curiós perquè han, han pogut eh, eh, escollir a l'usuari d'una promoció de vivendes on els veïns, com si ara aquí a Sant Andreu fessin uns blocs de pisos no? i a tothom ens demanessin doncs, a veure com vol viure vostè. No? Han fet aquest estudi conjuntament amb la gent, mitjançant tallers, això ho han presentat amb el recursament de l'Ajuntament, en aquest cas amb a Montpellier, i eh, doncs amb els constructors, eh, amb els promotors, perdó, eh, bueno, eh, ho han recolzat. Per què? Perquè s'han donat adonat aquests promotors que al final més val eh, escoltar i eh, guanyar menys diners, no? Però que la gent estigui contenta i que la gent compri, no? Que la gent doncs visqui bé i parli bé de tu, no? Uh -huh. Perquè al final és, és, és el que dona menjar tothom, no? Uh -huh. entre un dels projectes que presenteu a l'edició d'enguany és sí. un, el projecte d'Azus eh, que porta a partir d'un lloc a Rotterdam que és una iniciativa de finançament col·lectiu que propo, proposta pro, diguem que la seva proposta és fin, construir petits espais eh, de la ciutat urbanitzar-los de manera privada exacte uh, uh, mira, concretament uh, comento el projecte uh -huh. que va que va presentar i eh, ja, bueno, estan en procés d'acabar-ho, ja tenen uh -huh. més de la meitat fet, que és un eh, pont, no? Eh, són dos barris que estaven separats eh, per una via molt ampla, com ara podríem pensar doncs, amb la Meridiana, no? Uh -huh. sí. Doncs, eh, eh, des de feia temps que n'hi havia com la necessitat d'aquests barris interconnectar-se, uh -huh. perquè a més, eh, d'una manera senzilla, personal, eh, perquè, bueno, de més coincidien molt i, i forma part d'una ruta intercultural, d'acord? Eh, doncs ells, eh, parlant amb l'ajuntament i tal, eh, bueno, li van comentar que sí, que això estava previst, un eh, pas per donal, però que en sembla que no sé, sempre diu que els últims anys que encara no podien, bueno, fa costos i per les necessitats de Rotterdam, doncs eh, encara no li tocava. Doncs ells van fer vam, bé, bueno, amb tota una gran feina eh, també eh, social, eh, doncs van fer una campanya, una campanya de comunicació, eh, que van aconseguir també que, que mitjans de comunicació doncs regalessin, no?, espai publicitari, en fi, eh, per comunicar, doncs, a, a, a través de, de crowdfunding, no?, eh, si la gent podia aportar la voluntat, no?, que la voluntat ni mínim de 15 euros no sembla, però eh, per tindre una part del pont i cada persona que feia uns diners, doncs posava el seu nom, a, diguéssim a un tauló uh -huh. no? és un pont fet amb taulonets no? i cadascú posava el seu nom o el dedicava a sa mare o jo què sé, el seu fill, no? Uh -huh. i bueno, la idea ha sigut molt ben acollida, ja està, ja et dic, el mig pont ja s'ha acabat, ja s'ha fet la ruta, diguéssim, i i ara es a la segona fase per acabar-ho del tot. D'acord. Doncs molt bé, el senyor Xavier Planes, moltíssimes gràcies per haver avui connectat amb nosaltres i esperem doncs que aquest, aquest festival d'arquitectura M3, doncs, que comença avui, doncs tingui tot l'èxit que es mereix durant aquest mes de, de juliol en què molta gent doncs es queda a la ciutat. No? Pues moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots. Molt bé, doncs Gràcies. gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, ara fem una nova pausa i tornem tots aquí. a to dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs organitzada pel Pla de Barris de Bonpastor, Baró de Ibé, avui és l'últim dia en què es fan els Jocs Esportius de la Llosa del Bonpastor. Per parlar-ne tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic el coordinador del Pla Social del Pla de Barris, el senyor Jordi Pascual, Molt bon dia. Bon dia tingueu. Doncs quin balanç podem fer daquestes d'aquests jocs esportius que han durat doncs, gairebé 3 mesos? Doncs mira, han estat una primera experiència, pensem, força positiva, uh -huh. de d'ús doncs, d'aquest equipament que té Bon Pastor, aquesta pista esportiva, uh -huh. doncs per a un ús, diguem-ne, de, de lleure infantil, no?, uh -huh. de, de, que hem permès doncs, que els xavals, xavals, nois i noies, nens i nenes d'uns 8 a 14 anys poguessin, uh -huh. eh, cada dijous a la tarda, doncs, jugar a diferents eh, esports i jocs a, a aquesta pista. Uh -huh. Perquè ha estat una activitat que s'ha fet setmana rere setmana. Sí, exactament. O sigui, ho hem fet aquests dos primers mesos, una mica per com a prova, aquests, uh -huh. per dos últims mesos de, del curs, i doncs, la idea és continuar-ho a, a partir del, del curs que ve. O sigui, que ja teniu perspectiva de que hi hagi continuïtat. Sí, la intenció és reprendre-ho a l'octubre uh -huh. eh, doncs això amb noves activitats i doncs, també perquè hem visque que doncs, hem tingut una mitjana d'uns 15 nens i nenes doncs, de mitjana, uh -huh. però doncs, també hem organitzat excepcionalment en algun moment trobades entre nens i nenes de casals que... Uh -huh com Per exemple la Fundació Cel, que és el seu propi casal. Uh -huh. i aquestes trobades que s'han produït en una ocasió doncs, ens han permès doncs, em, valorar la, la necessitat de que es produeixin més trobades no? uh -huh. entre nens de diferents so col·lectius. Per a quins han estat els principals jocs en els que els nens han implicat? doncs sobretot eh, jocs esportius perquè una mica eh, és una activitat molt, molt oberta a les seues, als seus interessos eh, no és una activitat pautada uh -huh. Entre llavors ells han volgut aprofitar la pista per jugar a futbol bàsicament perquè és, és com estar equipada la pista amb porteries de futbol sala uh -huh. i també s'ha jugat al bàsquet a, a fora, aprofiten que assisten ells de bàsquet a, a, a, a l'espai contigu a, a la pista i també s'ha fet altres jocs doncs, més tradicionals com saltar corda per exemple Uh -huh. Ha estat una activitat organitzada pel Pla de Barris bon Pastor baró de Vivé. En aquesta ocasió s'ha pogut realitzar la llosa del Bon Bonpastor, però no és si teniu idea de que bom, a Baró de Vivé doncs, també es faci alguna cosa. No? Bé, a Baró de Vivé doncs, entenem que la, la, la, les pistes de la llosa d'allà, són de la Pèrgola, doncs, ja tenen una altra activitat doncs, eh, que fan una mica la funció d'espai doncs, de... de d'activitats esportives i de dansa per a joves de forma habitual, això ho porta l'agrupació la, esportiva a Barra de Viver. Uh -huh. Per tant, em m'entès que no hi havia aquesta necessitat que uh -huh. sí que enteníem que tenia el bon pastor, eh? uh -huh. de, de obrir aquesta pista que, que té la Llosa a un ús més infantil, no, no tant de grups de gent gran o no de joves més grans que són els que habitualment són usuaris de la pista. Uh -huh. Hem dit que avui és l'últim dia i la millor notícia és que hi haurà continuïtat de cara als propers mesos. No? Sí, sí. Exacte. Doncs ara uh -huh. també entrem en ja un període de vacances escolars i llavors una mica uh -huh. canvien també els, els ritmes del, dels infants, uh -huh. de les famílies. I doncs també és veritat que la, la llosa, l'hora que nosaltres fem l'activitat, que és a partir de les 5 i 4 que arribem uh -huh. allà, doncs ja comença a fer un, un temps ja molt calorós per fer una activitat física, diguem. Molt bé. Doncs Jordi Pasqual, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa i esperem doncs, que aquesta continuïtat sigui recompensada per tots, no? Doncs moltes gràcies per l'interès i doncs, fins una altra. D'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i el que fem ara mateix és una petita pausa per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia.. Doncs el Bar Versalles serà avui escenari de la presentació del projecte Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Un projecte que, a part de molta gent que està implicada, doncs també tenim el nostre historiador, el Pau Vinyes. Molt bon dia. Bon dia. Doncs com es presenta la presentació d'aquest projecte? Doncs pues molt bé, amb molta il·lusió i amb moltes ganes. La uh -huh. idea mi... és presentar el projecte del, del llibre de les masies, uh -huh. però això té complements i aquests complements és avui la presentació del projecte uh -huh. i després el 4 de juliol aquí al Centre Cultural de Can ens sí. doncs presentarem l'exposició sobre les masies de Sant Andreu de Palomar d'inventari uh -huh. de cases de pagès entreguenques. Doncs això ens apuntem el dia 4 de juliol, a la tarda. A, a les 20 hores, aquí al Centre Cultural de Can Fabra. És una uh -huh. exposició que tindrà una part gràfica, uh -huh. una part de material utensilis que ens cedeix al Centre d'Estudis de la Ciclésia, uh -huh. dos quadres que hem trobat, un de la Masia de Can Be uh, Magarola i una, altra, una primícia novedosa uh -huh. que és fet de, des de Cansam a Santa Coloma, es veu el riu Besòs i es veu tots els camps i al fons es veu la parròquia de Sant Andreu. Hi a part un plànol d'ubicació de les 150 masies que hem pogut inventariar, de les quals actualment només en resten 12. Uh -huh. Què vol dir això? Doncs que l'especulació urbanística, el creixement demogràfic i l'urbanisme ferotge doncs, eh, ha fet desaparèixer moltes masies. Uh -huh. Ja sigui per l'obertura de carrers, ja sigui per l'edificació de nous edificis, i les dotze que queden, doncs la majoria tenen un ús públic, ja siguin equipaments com centres cívics o culturals, uh -huh. o bé una escola. Per exemple, el cas de la Masia de les Carasses, el passeig Torres i Bages, uh -huh. o el centre cívic de Nou de Can Verdaguer, el barri de Porta, o a Santa Eulàlia de Vila piscina, el centre cívic de Can Basté. A Sant Andreu actual, el que seria el barri actual, només en resten dos en peu. Una que s'ha transformat i només queda la façana, que és Cala que és al carrer Pons i Gallarça, cantonada, carrer Fraga. Uh -huh. I l'altra és la Masia de les Carasses, abans esmentada, que és l'actual escola Ignasi Iglesias, uh -huh. el qual encara conserva el pati que s'ha convertit en eh, zona d'esbarjo pels nens i nenes que usen l'escola. I heu triat el Bar per fer aquesta presentació. Sí, avui la idea era fer una, una presentació distesa, amb una copa, uh -huh. tenint en compte que ja és estival, que fa calor, i el que no volíem era el format típic de la conferència asseguts amb una taula presidencial i tota una colla de gent al davant escoltant, sinó que volíem uh -huh. que fos una cosa diferent, amb unes tauletes, prenent una copa tranquil·lament. I la idea és presentar doncs, el projecte. El projecte es basa en això que he dit abans de l'exposició uh -huh. aquesta que farem a Can Fabre, uh -huh. i el llibre, que si tot va bé i segueixen els processos establerts, presentarem aquí també al Centre Cultural de Can Fabre el 17 de gener del 2004, perdó, 2014, aprofitant que és la Diada de Sant Antoni Abat, uh -huh. patró dels animals domèstics i diada dels tres homes. D'acord, doncs eh, dir als nostres oients que aquest, aquest vespre, a partir de les 8, al bar Versalles, al carrer Gran de Sant Andreu, número 255, doncs es presentarà aquest projecte les masies de Sant Andreu de, de Paloma, eh, que hem de dir que ha estat eh, realitzat per, per moltíssima gent, no?, per un, sí, gra, és, un és, gran equip. Sí, estem en un projecte de, de macenatge que és per Parc Cami, i vam aconseguir més de 100 persones que hi van col·laborar. Uh -huh. Després, també hem d'agrair la col·laboració de la Biblioteca Ignàs Iglesias Can uh -huh. eh, també hem d'agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i de la Biblioteca de Vilapiscina Torre Llobeta, que és una biblioteca especialitzada en el món de les masies. També hem d'agrair la col·laboració de tres entitats eh, de... que fan recerca històrica, que és tot història i associació cultural, el centre d'estudi signes d'Iglésies uh -huh. i l'entitat d'excel·lència eh, de Nou Barris, que és l'arxiu històric Roquetes Nou Barris. Bon. Sense aquestes eh, entitats i sense entre aquestes institucions, doncs el projecte tampoc hagués estat una realitat. Projecte que promouen vuit persones, entre estudiadors, arquitectes i pedagogs. Molt bé, doncs ens agradaria continuar parlant d'aquest tema però em sembla que ens, ens tira el temps a sobre amb la qual cosa doncs quedem per una altra ocasió en què també ens puguis explicar una mica Molt bé, mica... voleu parlar de sí. l'exposició aquí Can Fabra amb molt de gust, uh -huh. ens feu una trucada i amb molt de gust en parlarem Doncs vinga, fem això Una abraçada Vinga, que vagi molt, molt bé Una rebella de Sant Pere i Sant Pau Exacte, vinga, adeu que vagi adeu. molt bé Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és intentar trobar algun apunt d'agenda amb el temps aquest just que ens queda Molt bé, doncs hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra us acosta a la figura de Peles Mestres artista complet i home polièdric la sala d'exposició del Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre número 24, us acosta la figura de Peles Mestre, artista complet i home polièdric. L'exposició es realitzarà fins demà divendres. Més coses, doncs sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? A la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Us convida com cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts de 8 del vespre a jugar escacs i si no en sabeu no hi ha problema perquè teus veus ensenyaran a jugar-hi. L'espai 30 de la nau i Ibanov i ara anem cap a la Sagrera us ofereix una exposició sobre l'Havana. L'espai 30 de la nau d’un número 28 us ofereix fins diumenge una exposició amb el nom Usted està en La Habana, formada per 50 fotografies triades entre més de 700 negatius, fets l'any 2001 a la ciutat de La Habana, a Cuba. Doncs senyores, senyors, nosaltres ho deixem aquí i en retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, donant les gràcies a la Susana Ávila i al Ricardo Malavé. Això, fins demà, que preu bona tarda, adeu-siau.